Пісня двадцята «Битва богів» Так при човнах крутобоких До зброї ставали круг тебе, Сину Пелея, в боях ненаситні Ахеї. Трояни з другого боку зійшлись На високій частині рівнини. Зевс же з вершини Олімпу Безкеттям багатого, гострим, Скликать безсмертних на збори Феміді звелів. Обійшовши, всюди богів поскликала, Усіх вона взевся оселю. Навіть із рік не було неприбулого, Крім океану, ані із німв, Що в чудових гаях свою мають домівку, чи у джерелах річок та вологих лугах трав'янистих. От позбирались у домі вони хмаровладного Зевса, у передсінку тесанім гладко, що Зевсові батьку сам Гефест збудував із хистом та вмінням великим. Так вони в Зевсовім домі зібрались, Землі потрясатель, закликом не згордувавши, Із моря прийшов на ті збори, сів посередині й став, про задуми Зевса питати. Нащо бо ти, громовладче, на збори богів сюди скликав, чи не стосовно троян Іахеїв ти щось замишляєш? Знову бо Січи й війна Поміж них починає палати. Відповідаючи, Зевс, хмаровладний, до нього промовив: Ти угадав, землі потрясателю, що я замислив, нащо зібрав у вас людьми, що гинуть, я завжди турбуюсь. Сам же про те лишатимусь тут на безкеттях Олімпу. Сидячи, буду дивитись і радувати дух свій. А ви вже, інші богове, у лави ідіть до Троян і Ахеїв. Тим помагайте і цим, кому буде до вподоби. А як один лише Ахіл почне із Троянами битись, встоять недовго вони перед бистрим на ноги пелідом, Тож і раніше навіть на вигляд його трепетали. Нині ж, коли за товариша гнівом він страшно палає, дуже боюсь я, щоб всупереч долі він мурів не знищив. Мовив це слово кронід, і січу роз'ятрив завзяту. Кинулись в битву богове та задуми їх були різні. До кораблів метнулася герай Палада Афіна. Вслід Посейдон земледержець подавсь і Гермес, що розносить блага для нас і усіх перевищує розумом хитрим. З ними й Гефест закульгав, поспішаючи. Міцю своєю, гордий, Лиш литки тонкі Під тілом страшним миготіли. Шоломосяйний арей До троян поспішив, тоді разом Феб довго кудри помчав. Артеміда із ним стрілоносна, Ксант бистрохвилий, Лето й Афродіта На усміхи щедра. Поки од воїнів смертних Далеко тримались богове, то величались Ахеї, що знов поміж ними з'явився славний Ахіл, так довго відсутній у битві жорстокий. Але тремтіли трояний суглобим їм сковував трепет, жах огорнув їх, коли появився пеліон прутконогий, зброєю сяючий весь. До арея убивці подібний, а як вмішалися поміж людей олімпійські богове, встала могутня Еріда, що в бій підбиває, й Афіна лунко гукала, із під мурів, зійшовши і ставши над ровом, то над шумливим морським Узбережжям завзято кричала Грізної арей, заволав до чорної бурі подібний. В битву троян закликаючи, то з висот іліонських, то пробігаючи вздовж сімоенту по Каліколоні. так в тихівцях розпаливши завзяття блаженні богове, вбій їх звели і люту між ними розбурхали зваду.